Osama alikuwabaliana na mapendekezo hizo target sisi pokuwa tu jengo la US Bank Tower, hakata kari yondolewe kuni yoroza niteliza mushoni mama kala nazaria za inteligensiya sina zajiavyo kufafanua wamzihu wa utata kwa Osama kuta kiu US Bank Tower yondolewe kuni yoroza. Lakini niko yumlawa kwa wake, Osama kaukuwabali mpango watu wakayesem na kama mwamba kuyesemuaji yungarasmi na kuwamana chama ali kaida. Ili chukua mizika da, na wengine wanadai muakamzi ma kumshawishi KSM kuwa manachama al-Qaeda. Yana KSM alikuwa ni muumini karibka masuala ya Uganda, lakini alikuwa na penda baki kuahuru, hasi jifungia na kikundi chochote kile. Lakini micheo e, akakubali kujuunga na kuwa manachama rasmi. Hivi ba, si muaka uliopata muaka filmi a tisa tisa na saba. KSM, wakayamisha familia yaki lio kuwepo Iran, na akisha kuipeleka karachi nchini Pakistan. Ili, awenayo karibu yeye mnyewe, akielekea kandahara katika harakati zake nchini Afghanistan. <mulia>